și că a fost odată ca niciodată. Erau odată un împărat puternic și mare. și avea pe lângă de sale o grădină frumoasă, bogată, cu flori și mișteșugită nevoie mare. Așa grădină nu se mai văzuse până atunci pe acolo. În fundul grădinei avea și un măr care făcea mele de aur. Și de când îl avea, El nu putuse să mănânce din pomenele coapte, Căci după ce le vedeam florin, cânscând și pârguindu-se, Venea cine noaptea și le fura Tocmai când erau să se coacă. Toți paznicii din toată împărăția Și cei mai aleși ostași Pe care îi pusese împăratul Ca să pândească, N-au putut să prindă pe hoți. În cele mai de pe urmă, Iacă, veni și cel mai mare al împăratului și uh, Tată, tată, am crescut în palaturile tale, m-am plimbat prin această grădină de atâtea ori și-am văzut roade foarte frumoase în pomul din fundul grădinii, da? N-am putut gusta niciodată din ele. Ori acum a dat în copt și ceva. dă voie ca nopțile astea să păzesc eu însum și mă prim că voi pune mâna pe acel tâlhar care ne jefuiește. <laughs> Dragul meu! Atâția oameni voinici au păzit și n-au făcut nicio ispravă. Doresc prea mult să văz la masa mea, măcar un măr din acest pom care m-a ținut, atâta sumă de bani. Și de aceea, iată, mă duplec și te las să pândești, măcar când nu vine a crede că o să-i sputești." Atunci fiul împăratului se puse la pândă o săptămână întreagă. Noaptea pândea și ziua se odihnea. Iar când, într-o dimineață, se întoarse trist la tatăl său, fi spuse, cum se până la mezul nopții. Cum mai pe urmă l-a apucat așa o piroteală, de nu se mai putea ținea pe picioare, cum mai târziu somnul îl copleși și căzu ca un mort. Fără să se poată deștepta decât tocmai când soarele era ridicat de două sunice. Și atunci a văzut că merele lipsesc. Apoi, ce să spun, nepovesită fu mâhnirea tatălui său când auzi spunându-i său si asta întâmplare. De silă, de milă de punevoie, dar mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său cel mijlociu care cerea cu stăruință de la tatăl său ca să-l lase și pe dânsul să pândească și se lega că el va prinde pe hoții care îi făceau atâta întristare. Timpul venind, ne începura să se părbui și fiul său cel mijlociu păzi și el. Dar ce se întâmplă? ca și frate soțul mare. moare." Tatăl său, pusese în gând să-l tai, dar fiul său cel mai mic, prâslea, veni cu rugăciune către tatăl său și zis zise, Tată, atâția ani l-ai ținut. Ai suferit atâtea necazuri după urma acestui pom. Mai lasă-l, rogute și anul acesta. Să-mi încerc și eu norocul." Foști de aici, nesocotitule, frații tăi cei mai mari. Atâția și atâția oameni voinici, deprinși cu nevoile, n-au putut face nimic. Ci tocmai tu, un, un mucos ca tine o să izbutească. Ei, tată. n au tu ce prăpăstii spun frații tăi? Aici trebuie să fie ceva vrăj. Tată, dar eu nu mă încumet aprinde pe hoți. Ce zic? Că o încercare de voi face și eu Nu poate să-ți aducă niciun rău. Împăratul se înduplecă Și mai lăse pomul netăiat Încă un an. Sos primăvara. primăvară. Pomul înflori mai frumos Și legă mai mult decât altădată. Împăratul se veselie De frumusețea florilor Și de mulțimea roadelor sale. Dar când se gândea Că nici în anul acesta nu o să aibă parte de Merle lui A aurite Se căia că l-a lăsat netăiat Prâslea se ducea adesea prin grădină Da-o colmărui și tot plănuia în sfârșit Merle începura a se părgui Atunci fiul cel mai mic al împăratului zise Tată, iată, a sosit timpul Mă duc să pândesc și eu Dute, dar nu e greșit că și tu ai să te întorci rușinat ca frații tăi cei mai mari. Pentru mine nu are să fie așa mare rușine, fiindcă eu nu numai că sunt mai mic, dar nici nu mă leg să prins pe tâlhar, ci numai o cercare să fac și Cum veni seara, se tuse, își luă cărți de cetit, două cepușe, arcul și tolba cu săgețile, își alese un loc de pând într-un colț pe lângă pomp. Bătuțe puși-le în pământ și se puse între ele, așa cum să-i vină unul dinainte și altul la spate, ca dacă îi va veni somn și-ar moțări să se lovească cu barba în cel de dinaintea lui și dacă ar da capul pe spate să se lovească cu ceafa în cel de dinapoi. Astfel pândi până când într-una din nopți, cam după miezul nopții, simți că-l atinge în boarea zorilor care l îmbăta cu mirosul său ce-au plăcut. O, o piloteală moleșitoare se legă de ochii lui. Dar la loviturile ce suferi vrând să măsească, îl despară și rămase privit până când la a de zori, un ușor fâșuiți auzit prin grădină. Atunci, Ochii țind de la pom, lu arcul și sta gata. Fășăitul se auzi mai tare și mare cine se apropie de pom și s-apucă de ramurile lui. Atunci îl dă o săgeată, două și chiar dete cu a treia. Un geamăt ieșit de lângă pom, și tot ceri de moarte se făcut. Iar el, cum se lumină puțin, culese câteva mele din pom, le puse pe o tepsie de aur și le duse la tatăl său. Niciodată n-a simțit împăratul mai mare bucurie decât când a văzut la masa sa mele de aur din care nu gustase niciodată. Ei, tată, acum... Să căutăm și pe hoți. Dar împăratul, mulțumit că pipăise merele cele aurite, Nu mai voia să știe de hoți. Prâslea însă nu se lăsa cu una cu două, Ci arătând împăratului dâra de sânge Ce lăsase pe pământ rana ce făcuse hoțului, Îi spuse că se duce să-l caute Și să-l aducă împăratului chiar din gaură de șarpe. Și chiar de-a doua zi, Vorbi cu frații lui ca să meargă împreună pe urma hoțului și să-l prinze. Frații săi princese răpismă pe el, pentru că fusese mai frednic decât dânsii și căutau prilej ca să-l piarze. De aceea și voiră bucuros să meargă. Ei se pregătiră și pornire. Ei se luară, deci, după dura sângele și merse și merse până ce ieșire la pustietate, de acolo mai merse o leacă până cedete de o prăpastie, unde se și pierdut dâra. O coliră împrejurul prăpastiei și văzură că dâra de sânge nu mai înainta, atunci plicepul ei când prăpastea aceea trebuie să locuiască hoțul nerelor. Ei, cum să facă ei să se lase înăuntru? Mm. Porunțiră numai decât Vârteje și funii groase Și îndată se gătiră. Le așezară Și se lăsă fratele cel mare Băi, mai, mai, mai, mai, Dar adâncă-i prăpastia asta, băi, frate Băi, ia uitați-i fraților, băi, eu intru Eu intru, dar aveți grijă Când muncesc de funie A? Când trag de funie, mă scoate pe afară Așa, nicio grijă, frate, așa o să facem Așa o să facem, așa frate, așa o Nu ai nicio grijă, te liniștit Eu am intrat, eu am intrat. După fratele cel mare, se coboră cel mijlociu și făcut și el ca cel din trei, atât numai că se lăsă ceva mai în jos. Ei, acum, e rândul meu! Când voi mișca frânghia, voi mai mult să mă lăsați în jos. Și după ce veți vedea că frânghia nu se mai duce la vale, să puneți spazni să o păzească. Și când va vedea că frânghia se lovește de marginile gropei, să mă trageți afară! Bine, e, da, da, da! asta dai nicio grijă, las pe noi, că știm ce avem de făcut. Păi, și să lăsă și cel mai mic din frați. Și de ce mișca frânghia, de a lăsa mai jos. și lăsară, și-l lăsară, și lăsară, până ce văzură că frânghia nu mai sta întinsă. Cum este când are ceva târnat de capătul ei. Atunci, frații, țin un răsfat și ziseră. Frate, ce, ce face? E, ce facem, ce facem? Așteptăm acum, n-avem a face alta. Așteptăm, așteptăm, da. Dar ce? Dacă cumva gândești ceea ce gândesc eu, spune-mi. Mai, mai, mai, mai, dar nu ți-o fi dar și ți-prin. hă? Auzi, eu zic să așteptăm, până vom vedea dacă face vreo izbândă, Și atunci, ori bine, ori rău de va face. să-l pierdem, ha? să pierdem, da? Da, da, da. da. așa e, frate. Să scăpăm de unul cu el care nu face de rușine. Așa, frate? Așa să facem. a ajunse pe tărâul celălalt. Ah, și Cacu în toate porțile și cu mare mirare, văzut toate lucrurile schimbate. Pământul, florile, copacii, legioanele, astfel făptuit erau pe-acolo. Deocamdată refletul a fost frică, doar îmbărbătându-se apucă pe un drum și merge până tete de niște palate, cu totul și cu totul de arabă. Văzând nici cu de om de care să-mi întrebe câte ceva, intră în palat ca să văză cine locuie acolo. În pragul oșii îl întâmpină o fată frumoasă, frumoasă. ca ai zis Mulțumesc, mulțumesc lui Dumnezeu că ajuns să, să mai văz om de pe tărâmul nostru. Dar cum ai ajuns aici? Frate, căci, căci aici este moșia a trei frați zmei care ne-a răpit de la părinții noștri. Și suntem trei surori și fete de împărat de pe tărâmul de unde, de unde ești și tu. Atunci el povesti în scurt toată istoria cu merele, cum a rănit pe hoț... Cum a venit după dura de sânge până la groapa de unde s-a lăsat în jos la ea și o întrebă ce fel de oameni sunt zmei aceia și dacă sunt voinici? Ea îi spuse apoi că fiecare din zmei și-a ales câte una din ele și le toțilește să lea de bărbat, iar ele se tot împotrivesc cu fel de fel de vorbe, cerându-le câte în lună și în soare și ei se fac luntre și punte de ne toate voile." Uh. Ei sunt, în adevăr, mici, însă cu vrerea Lui Dumnezeu poate îi vei birui. Dar, până una alta, ascunde-te, vai de mine, undeva, să nu dea zmeul peste tine, în casa Lui, că e năbădăios și se face leu-paraleu. Acum, acum e timpul când are să vină la prânz și... Are obicei de arunca buzduganul Cale de un conac Și lovește în ușă, în masă Și se pune în cui. N-apucă să vorba Și se auzi ceva vacă șuieră, Că lovește în ușă, în masă Și buzduganul se arătă Și se în Dar prâstea lui buzduganul Îl a zvârli mai departe Decât la a se zbeul Și când era prin dreptul lui îl atinse pe umere. Zmeul speriat statul în loc, se uită după vuzugan, se dusese, el luă și se întoarse acasă. Când era la poartă, începu să strige. <gâng -i> aici a carne de om de pe tărâmul <gâng -i> Ce vânt te-a dus aici, omule? Hm? Vrei să-ți rămâi oasele pe altă râmă, așa ha, ha, ha. am venit! Ce? Am venit să prinz coții melelor de aur ale tatului meu! Ha, ha, ha, ha, ha. Ai ajuns bine! Noi suntem! Ia zi! Cum vrei să ne batem? În buzdugare să ne rovim? În sebi să ne tăiem? Ha, ha, ha, ha, ha. Orin în luptă să ne luptăm! Bă, luptă! Ba, luptă că-i mai dreaptă." Bine, așa <laughs> să fie." Atunci se apucă la trântă și se luptară și se luptară până când zmeul băgâte prâslea în pământ până la glezne, iar prâslea se o odată aduse pe zmeu și trântindu-l, îl băgă pământ până în genunchi și-i tăie capul. Fata cu ochii plini de lacrimi. Îi mulțumii că a scăpat-o de zmeu și îl rugă să-i fie milă și de surorile ei. ei. Și după ce se odihni vreo două zile, pornit după păvața fetii la soră sa cea mijlocie, care avea palatul de acint, acolo, ca și la cea mare, fu primită cu bucurie. Fata îl rugă să se ascunză, iar el nu voi, și când veni buzduganul să se așeze în cui pe care l arunca aruncat să zmeuri, ca le două conace, el îl aruncă mult mai îndărăt, izbind și pe zmeu în cap. Iar zmeul veni turburat și se lupta cu prâns la și fratei săl cel mare și rămase și el mort, tot fără cap. Fata, după ce îi mulțumit, îl povățăie cum să facă ca să scape din robie și pe sora lor cea mică. Deși! Oh, și e mai puternic decât frații lui pe care i-ai omorât. Însă cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales că e, e și cam bolnav din lovitura pe care i-ai dat-o cu săgeata. Când a vrut să fure merele, nădăjduiesc că-i vei veni pe hac prâsle. Mm, o săptămână întreagă se desfătară împreună cu amândouă fetele și prâslea, Odihnindu-se de ostenerile ce încercase, și către zmeul de-al trelea. Văzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, rămase cam pe gânduri, dar lundu și rimandinții intră înăuntru. Cum îl văzu, fata îl rugă ca pe Dumnezeu să-l scape de zmeu, care, zicea ea, de îndată ce se va face sănătos, oricum. O vasilisă să se mărite cu tânzul. Abia îi vorba și busduganul îi zbindă lușă și în masă să puse în curățare. Tânsmea întrebă: Ce putere are zmeul? Și îi spuse că aruncă busduganul care de trei conace. Atunci el îl aruncă și mai departe, lovindu-l în piept. Zmeul tulburat de mânie se întoarce numai decât acasă. Cine este acela care a cutezat să calce hotarele mele Și să intre în casa mea? Eu sunt Prislea Dacă ești tu, am să te pedepsesc amar Pentru nesocotința ta Cum ai vrut venit ai Dar nu te vei mai duce cum vei voi. Cu ajutorul lui Dumnezeu am eu a de cu tău atunci se învoire să se ia la luptă dreaptă și se luptă! și se luptară și devară până steară iar când fu pe amândoi așa se pocură amândoi două focuri să se băteau! și se boteao un corb însă le tot dă o colhăcănind -col văzându ei zise corbule Corbule! eu în unghiile tale și pune peste mine! Că ți voi dație! Stârvul îi prăslea! Corbule! Corbule! Dacă vei pune peste mine său! Eu îți voi da. Trei stărburi. <laughs> da unde nu te Dumnezeu să cază un asemenea noroc peste mine? <laughs> Mers să-l lasă lașul întreg. Adevăr, grăiește gura mea, corbule! Corbul? fără mai întârziat se în unghiile sale se opuse peste viteazul Prăzda și prinse mai multe puteri. Către seară zise zmeul către fata de împărat, care privea la și cum se luptau după ce se făcură iarăși oameni. Văleu, văleu, văleu! Frumușica mea, dăm că apă să mă recoresc și sfăgăduiesc să ne cununăm chiar mâine. Draga mea, Draga mea, fată, dă-mi apă, apă, și vă găduiesc? să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm, draga mea. să te audă Dumnezeu vorba, voinice, și să-ți împlinească gândul. Fata de împărat de diavă lui prinsa de băut și prinse mai multă putere, atunci strânse pe zmeu în brațe, îl ridică în sus și când îl lăsă în jos... Al bagă până în genunchi în pământ. Și opriți și zmeul. Ridicați și el în sus pe prășia și lăsați-l în jos. Îl băgă în pământ până în băiul. Punându-și spate puternic prășia, mai strânse o dată pe zmeul. de pârioase și aducându-l. Îl așa de grozav că-l bagăm pământ până în gât și i tăie capul. Iar fetele de bucurie se adunară în jurul lui. Îl luară în brațe, îl sărutau și ziseră. Mulțumim, Răslea! De asta dinainte! Uite! A, a, frate, să ne fie. da! Ei spuseră apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici cu care lovește în cele patru colțuri ale lor și se fac niște mere. Așa fac Și fiecare din fetea vădă câte un măr. Se pregătire, deci, să se întoarcă pe tărâmul nostru. Ajungând la groapă, clătenă frânghia de să de toate marginile groape. Paznicii de sus, pricepură că trebuie să tragă frânghia, se puseră la vârtejuri și scoaseră pe fata cea mare cu mărul ei de aramă. I Iar cum ajunsese sus, arătă un răvășel ce i dase prânslea, în care scria că are să ia de bărbat pe frate-sul cel mai mare. Bucuria fechii fă când se văzu iară pe lumea unde se născuse. Lăsară din nou frânghia și scoase și pe fata cea mijlocie cu mărul ei cel de argint și cu o altă scrisoare în care o hotărât prâslea de soție fratelui celui mijlociu. Mai lăsară frânghia și scoase pe fata cea mică. Aceasta era logonica lui prâslea, însă mărul ei cel de aur nu-l dete cel nu la sine. El simțise de mai înainte că frații săi poartă sâmbetele și când se mai răsă frânghia ca să-l ridice și pe el dânsul, legă o piatră și puse căciula deasupra ei ca să-i cerce. Iar frații, dacă văzură căciula, s-o că este fratele lor cel mic. Slăbi vârtejile și dete drumul frânghii, care se lăsă în jos cu mare uțeală, ceea ce a pe față creează că prusia s-a prăpădit. Îi spusără cu prefăcută mâhânire că fratele lor s-a prăpădit și se cununară cu fetele după cum rânduise iar Iară cea mică nu voia cu niciun chip să se bărite, nici să ia pe altul. Prânslea care se dat parte văzut peatra care căzuse cu zgomot, mulțumit lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele și se gândea ce să facă ca să iasă afară. Precând se gândea și se plângea, dânsul la auzit un tipățio-voietare care e inima de jale. Se uită în și ce văzut? Un balau care se încurcise pe un copac și se urca ca să mănânce niște de Scoase, palașa, se și, de gust, pui de scripțior. Scoase frâs la paloșul, se repezi la balaușul, mai de cât îl făcun bucățele. Pui, cu văzură, îi mulțumiră și ziseră. E cu asta! E cu asta! Linon Juan! Să te ascultăm aici! Ca să nu te vadă mama noastră! Înghite! Vino repede, vino repede, vino! Traseră repede o pană de la unul din pui la scuze râne ea! Când veniți, glicio-roica, și văzul grămadă aia mare de bucățele de balaur, întreba pe pui: Ce le-a făcut-ți bine? Mama! Mama, este un om de cătărămul celălalt uh -huh. și a apucat uh -huh. în pace. Unde se scără? Unde? Spărăstărit, mama! Spărăstărit, mama! Spărăstărit! Lasă că mă duc! Mă duc să-i mulțumesc! I-a vântul înspre partea încotroi, spus să zărăpui că a apucat omul. După câteva minute se întoarce! Spune-ți-mi drept a Mama, uh, spune. Uh, spune. Da, da da, prea pus. da, da, da Și într-o bucată de vreme Ca de când începui eu să vă povestesc Crăbătu cele patru părți ale tărâmului de jos Și se întoarse cu desert Ia ce rog ca numai decât să-i În cele mai de pe urmă Mă rog puie ziseră uh, dacă nu Ne poagăduiești că nu-i vei face nimic, nu da. bine, vă poagăduiesc, dragi mei! atunci ei îl din pană și la arătare, iar ea de bucurie îl strâns în brațe și cât pe ce era să-l dacă nu l-ar fi acoperit pui. Da, ce bine vrei să-ți fac și eu, pentru că ne-ai scăpat puii de la moarte?" Dar, păi, da, păi, să mă scoți pe tărâmul celălalt!" Ah, n Na dreul lucru ne cerut, <laughs> dar pentru că ție îți sunt datoare mântuirea puilor mei." Mă învoiesc la asta. <ríe> Uite, prăzila pregătește 100 oca de carne făcute buhățele, buhățele de câte o oca una și 100 de pâine. <rvă> Făcut ce făcu prâslea, găti pâinele și carnea și le-a duse la gura groapei, zgripcioroaica, zise. Pune-te deasupra mea cu merinde cu toți și de câte ori o-i capul să-mi câte o pâine și câte o bucate de carne. Se așezară și pornire, dându-i de câte ori cerea pâine și carne. Când era aproape, aproape să iasă deasupra, pasărea uriașe mai întoarse capul să-i dea de mâncare, dar carnea se sfârșise, atunci prâslea, fără să-și piardă cumpătul, trase palușul și-și o bucată de carne moale din coapsa piciorului de sus și o detezi griptoroaicei. După ce a deasupra și văzut că prâslea nu putea să îmble, îi zise griptoroaica. Dacă... Dacă nu era bine de ce mi-ai făcut și rugăciunea puiilor mei, mai că te mâncam! Eu, eu am simțit că carnea care mi a dat în urmă era mai dulce decât cea mai dinainte și n-am înghițit-o. Rău ai făcut de mi a dat. Apoi o dede afară din trânsa, i a puse la loc, o unu se cu scuipa de-al său și se lipi. Atunci se îmbrățișară, își mulțumirea unul alteia și se despărțire. Ia, se dus în prăpasa de unde ieșiseră. Și la plecă către împărăția tatălui său. Și plecând către orașul în care locuiau părinții și frații lui, îmbrăcat fiind în haine, proaste, țărănești, întâlni niște drumeți, se află de la dânsii că frații lui au luat de soții pe fetele pe care le-a trimis el, după cum le hotărâse însuși, că părinții lui erau foarte măhniți de pe fiului lor celui mai mic, că fata cea mică e îmbrăcată în negru și îl jelește. Și că nu voiește să se măreta nici în ruptul capului, măcar că a pețit-o mai mult frii de împărat, că acum, în cele din urmă, frații lui i-a adus un ginere prea frumos și că o silesc cu toții să lea și că nu se știe de va putea scăpa. Râslea, auzind de toate acestea, nu puțin s-a întristat în sufletul lui și cu ima a intrat în oraș. Mai cercetând în sus și în jos, află că fata a zis împăratului că dacă voiește să omărite cu tânărul care îl aduseră să poruncească-i face și ai aduce la o doare o furcă cu cairul și fustul cu totul și cu totul de aur și să toarcă singură, fiind așa îi făcuse și zmeul și asta îi plăcea mult. Mai află că împăratul chemase pe starul de argintari și poruncise zicându-i, Iată, de azi în trei săptămâni să-mi dai gata furca pe care o cere fata mea cea mică. Că de unde nu, unde stau picioarele, îți va sta și capul." Și Betul Argentar se întoarse acasă trist și plângând. Atunci prâslea se duse de se băgău băgă ucenic la Argentar. Prâslea, tot văzând pe până său, văitându-se, fiindcă nu-i zbutea să face furca, după porunceală îi zise. Stăpâne, stăpâne, te văd trist că nu poți să faci furca pe care ți-a poruncit împăratul. Iată, mai sunt trei zile până să se împlinească sorocul ce ți-a dat. Lasă-mă pe mine să o fac. Hai, te rog. Ce Na, no, mai băiate, mai... Atâtea meșteșugari n-au putut să o facă, și, și tocmai un trențăros ca tine să o facă. E. Dacă nu-ți voi da furca de azi în trei zile, să-mi faci ce vei voi, da, da, da, da. Atunci, atunci în voiră, ai da o daie să lucreze numai prins la singur și pe fiecare noapte să-i dea câte o treistuță de alune și câte un pahar de vin bun. Argentarul îi ducea grijă. Fiindcă, ascultând pe la ușă, nauzea alt decât cum spărgea la lune pe Nicovală, iar când foa treia zi, el ieși de dimineața din odaie cu furca pe tavă, pe care o scosese din măruzmeului ce era la dânsul, și deta argintarului ca să o ducă fetei împăratului. Argentarul nu mai putea de bucurie și făcuse făcu un rând de haine, iar pe la Nămies, când venise slujitorul împăratului ca să-l la palat, el se duse și îndete furca care torcea singură. După ce împăratul se minună de frumusețea ei, detea Argentarului doi saci de bani. Fata, cum văzut furca, îi trecu un fier ars prin inimă. Ea cunoscu furca și pricepu că prâns la cel vitează Trebuie să fie ieșit deasupra pământului." Atunci zise împăratului, Tată, cine a făcut furca, poate să-mi facă încă un lucru pe care mi l-a adus la odoarezneul." Iar împăratul chemă îndată pe argintar și-i porunci să-i fac o cloșcă cu pui și cu totul, cu totul de aur. Și ideete, soroc, de trei săptămâni. Și dacă nu o fac o unde este picioarele? Ei va sta și capul. Argentarul, ca și de altă rând, se întoarse acasă tare trist. Disprețui, ca și în oară pe pruslea care îl întrebase și de asta dată, iar dacă se înțelese la cuvinte, se învoie și lucrul se săvârși cu bine. Când văz Argentarul cloșca, cloncănind și pui piuind cu totul și cu totul de aur, și ciugulind babe de mei, tot de aur, înțelese că trebuie să fie lucru maestru. Și argentarul, o, cloșca, o duse la împăratul, iar împăratul, după ce se minunea, în destul de frumusețe, și în lor, o duse fete și zise: Iată, ți s-au împlinit toate voile. Acum, fata mea, trebuie să te gătești de nuntă. Tată. cine a făcut astea două lucruri, trebuie să aibă și mărul de aur al zneului. Poruncește rogul de Argentarului să aducă pe meșterul care le-a făcut. Primind porunca asta, Argentarul se înfățișă împăratului, rugându-se să-l ierte și zicându-i... Maria ta, măria ta, iartă vorba proastă... Cum, cum să aduce înaintea Măriei tale pentru meșter, fiindcă este un om prost și trențeros și nu este vrednic să vadă luminata fața Măriei tale? Iertare, Măria ta, iertare!" Împăratul porunci să-l aducă oricum ar fi." Atunci Argentarul, după ce puse de spălă pe prânzlea și-l curăți, îl îmbrăcă niște haine noi și-l duse la împăratul. Iar împăratul îl înfățișea fetei. Cum îl văzut fata, îl și recunoscuie, a nu putut să-și ție lacrimile care o pot diseră. De bucurie mare ce a avut, și zise împăratului. Tată, acesta este viteazul care ne-a scăpat din mâna smeilor. Și dând în genunche, îi sărută mâinile și pe față și pe dos. Luându-i seama bine împăratul, îl cunoscu și dânsul, măcar că foarte mult se schimbase. El îmbrățișă și îl sărută de sute de ori, dar el tăgăduia. În cele mai din urmă, inima lui îndrășată de rugăciunile tatălui său, ale mamei sale și ale fetei care rămăsese în genunchi rugându-l, că, în adevăr, el este fiul lor cel mai mic. Brâslea le povestea apoi toată istoria sa, le spuse și cum a ieșit deasupra pământului și le arătă și mărul de aur al zmeului. Atunci împăratul supărat chemă pe fecioarele lui cei mai mari. Dar ei cum vă pe prâslea o să cliră? Iar împăratul întrebă pe prâslea, cum să-i pedepsească? Viteazul nostru zise, Tată, eu iert și pedepsa să le dea Dumnezeu. Uite, noi vom ieși la scara palatului și vom arunca fiecare câte o săgeată în sus. Și Dumnezeu dacă vom fi greșiți, ne va pedepsi. Și uite, așa făcură. Ieşiră câte trei frați în curte, dinaintea palatului, aruncă răsărgății din sus și când căzură, ale fraților celor mai mari le căzură drept în creștetul capului și omorâre. Dar a mai mic îi căzut dinainte. Iar dacă îngropare pe frații cei mai mari, făcură nuntă mare și prâsla, he, he, he, lua pe fata cea mică, toată împărăția s-a bucurat că le-a dus Dumnezeu sănătos pe fiul cel mai mic al împăratului și se mândrea folindu-se de vitejile ce făcuse el. Iar după moartea tătânesă se suie el în scaul împărății și împărți în pace de atunci și până ziua de astăzi, de eu mai fi trăind. Ei, și trebuie și eu pe acolo, și stătuie de mă la nuntă, de unde luai o bucată de batoc și un picior de iepure Ei, și am încălecat dușa și v-a spus povestea dumneavoastră. Ia-cașa! a fost odată ca niciodată și că a fost odată un om foarte sărac. El avea mai mulți copii și toți fără noroc, toți căpătară la botez după obiceiul creștinesc câte o vacă sau bivoliță, toate însă pieriră, care de boală, care mâncată de lupi. Apoi se ținea norocul după dâns și ca pulberea după câini. N-aveau după ce bea apa de sărăcie, în cele din urmă. Mai dobândi încă un copil, e... dar pe acesta-l hotărâs, a nu-l mai da, să-l boteze nimeni din vecin, ci luându-l în brațe, începu a pribege cu dânsul pe câmpii, că doar, doar va da peste vreun durmeț care să voiască alboteza. Și ce-o fi să fie, voia să cerce cum îi va merge și cu un așa-naș. Apoi mergând elas și se întâlnește cu un om bătrân, pasămite cu sfântul Petre. Acesta, cum îl vede, întreabă întreabă. Unde te duci tu, omule, cu copilul acesta în brațe? Păi, unde să mă duc, tată, bătrânule? Iacă mă duc să vedem, nu găsesc vreun drumeț care să voiască a mi boteza? <laughs> Adă să ți-l botez eu, tată. Cum se-ntoaseră acasă, de te răfaci numele de bălaia. Apoi din ziua aceea apare că nenorocirea de în casa lor. Nu era lucru pe care să puie mâna și să nu le să treaba bine. Vaca bălaia fătă și fătă cu spor, nu cu mult. Și prăsilă din prăsilă când se fă cu băiatul măricel se pomeni cu o cireadă întreagă. Unde se mai apropie lupii de vaca lor? Unde să mai dea boala în vite? Tași! A, ferita sfântulețul, din sărac lipici era omul cu copii, mulți, ajunsesele chiar burâsat, numai în norocul fiului său celui mic. Dar Petre, crescuse acum și s-a făcuse mare, într-una din zile, pe când își păzea cireada, se apropie bălaia de dânsul și zice... Mm, stăpâne... Până iată că am îmbătrânit. Mi-a sosit și mie sfârșitul. Nu mă mai pot ține pe picioare. Da? După ce voi muri, să mă îngropi, apoi să vinzi toată cirea, dar mai numai pe cel galben și pe cel ce va mugi după dânsul să-l oprești, că mare bine are să-ți prindă." Mm. Petre o ascultă și făcund tocmai precum îl învățase vaca cea bătrână." Nu trecu cu mult, și un om domnesc striga prin cetăți și prin sate că împăratul are un loc cu un fel de pământ ca plumbul. Cine se va găsi să-i are acel pământ într-o zi, să știe care să ia pe fata împăratului de soție și jumătate împărăție, iar de nu să știe că îi se pare capul. Auzind și petre de unele ca acestea seduse, Despuse boului galben, acesta i să-i răspunse: Mmm! Du-te stăpâne de la un țiganeșter să-ți facă un plug cu totul și cu totul de oțel, căci eu și cu frate nu plăvan, nu să-ți treaba bine. Petre se duse și porunci plugul. Când fugata îl luă, îl aduse acasă și, înjugând la dânsul pe galbe și pe plovan, porni la împăratul cel cu locul de plumb. Cum ajunse la împăratul acela, se înfățiște și spuse la ce venise împăratul, îi arătă locul și mă zise încă o dată. Că dacă nu l va într-o zi, să știe că unde este talpele, îi va sta și capul. Petre, tăcuși și se apucă de lucru. Munci bine, vrtos. Când pe la Namiz, lucru era pe aproape de sfârșit. Mai rămăsese numai o bucată. Se minună împăratul de puterea boilor lui Petre, fata împăratului. Mm, se vede că puseți să pe vreun alt flăcău. Căci nu prea-i părut bine. Ori poate că voi să-l cerce. Așa că se duce la dânsul și cu graiuri miroase-l opri din lucru și se detrăie în vorbă despre una, despre alta și se așează amândoi pe arba verde, la umbră. Și acolo, e, eh, șotură, potură, <hântu -ra> uite așa, se uitară vorbind. Fata împăratului, smechera, <găși> lu capului lui Petre, el puse în poala ei și începe, o căuta în cap. El, de-a dat a dormi și dormi, un som greu, greu, de -a nu se putea pomeni. Atunci galben, văzând că dă în deseară, că lucrul nu este sfârșit și că stăpânul său doarme, bumbem, adică bușteam, întrebă pe plăvan. Că ce putere are <laughs> păi da' eu, când voi mugi, se va auzi peste nouă mări și peste nouă țări. Dar he, he, frate galben, ah. când voi mugi, se va cutremura pământului. Mugi bietul plăvan, dar să stăpânul lor să se pomenească, ba, atunci unde se puse și galben, și când mugi se clătina pământul, și tocmai atunci se trezi și bietul Petri. El sărit drept în sus, când văzu că a dat în deseară și că locul nu este arat. Cât paci era să mi să răsucească de coadă pe fata împăratului. Dar văzu că nu este timp de a căta cuiva apricea. Înjugă băie, repede puse plugul pe brazdă și început să are. N-a să se însereze bine și el sfârși munca. Împăratul. N-a <gânt -i> avut ce mai zice când își văzu câmpul arat. Îi ce cele făgăduite. Petre încărca abuțile, lua fata împăratului. Și porni cu tânsele acasă. Când ce să vezi sa împăratului îi se păru că prea este mult ceea ce-i pentru munca de o zi. El avea atunci la curtea sa un bivol nebun care nu vrea să știe nici de dracul și de răul căreia o țară se plângea. Pe acesta îl trimis împăratul după dânsii ca să răpuie pe petre și să-i aducă fata înapoi. Oh, cum simți galben că vine bivolul cel nemun după dâns și cerus să-l dejuge. Petru îl ascultă. Când iată că venea turbatul dene după dâns și ca uvârteș, atunci galben se opri și ținându-i calea. Bivolul deten coarnele cele puternice a lui galben și acolo îl nu, boul cel voinic până ce nu mai rămasese în el niciun pic de viață. Atunci, îl de te corbilor!" Iar Petre se duse acasă cu toate avuțiile ce dobândise. Apoi făcu o nuntă, <gântări> de alea-nfricoșatele, vestea. Și iar pe peștele, și iar v-am spus povestea așa. Și mai cai și pe căpșună și v-am spus, dragi copii, o mare miciune.